När draken Smaug var död var det många som gjorde anspråk på skatten som han hade samlat under årens lopp. Utom Bilbo och dvärgarna, som hade gjort en lång och farofylld resa för att ta den, ville folket i Sjöstad ha en del, alverna en annan. Och på sätt och vis kunde det väl vara rättvist. Alla hade fått lida av Smaugs härjningståg. Och människorna i Sjöstad hade fått hela sin stad förstörd –innan Bard, den främste i sjöstad, lyckades ta kol på småg. Men Thorin ville inte dela med sig alls. Hellre tog han strid om skatten. Det var just för att undvika strid som Bilbo stal kungadiamanten– –och smög ned till alvhären som belägrade stora porten med den– –och gav den till Bard för att han skulle kunna byta den mot en fjortondel av skatten. Thorin blev rasande och körde bort Bilbo– och tänkte att när Dain och hans här kommer från järnbergen, då skulle han ta tillbaka sin diamant i strid. Och Dain kom, och Dains här skulle just till att anfalla, när Gandalf, som var i följe med bard, plötsligt rusade upp och ropade att orkerna var på väg. Det var fullkomligt sant. Orkerna kom, ridande på sina vargar, och därmed var det ingen tanke på strid mellan dvärgarna och människorna längre. Dain och hans folk slog sig samman med belägrarna för att möta den nya faran. Så började en strid som ingen hade väntat sig. Den blev kallad Femhärarslaget och den var fruktansvärd. På ena sidan stod orkerna och de vilda vargarna, på den andra alver, människor och dvärgar. Så här uppstod den. Allt sedan på orkhövdingen i dimmiga bergen hade orkernas hat mot dvärgarna växt till raseri. Bud hade gått av och an mellan deras städer, kolonier och fästningar. Nu beslöt de nämligen att vinna herraväldet över Norden. Nyheter hade de samlat upp på hemliga vägar och överallt i bergen smidde och röstade de. Så marscherade de och samlades på kullar och i dalar, alltid smygande i tunnlar och under skydd av mörkret, Tills runt omkring och i det stora berget Gundabad i norr, där deras huvudstad låg, en jättestor armé hade dragits ihop, redo att utan förvarning svepa ner över södern, när tiden för stormangrepp var inne. Så fick de höra att Smaug var död, och glädje fyllde deras hjärtan, och de skyndade nattetid fram bland bergen, och kom så slutligen norrifrån helt plötsligt i hälarna på dagen. Inte ens korparna visste något om deras ankomst förrän de marscherade ut i den kuperade trakt som skilde ensamma berget från kullarna där bakom. Hur mycket Gandalf visste är inte säkert, men tydligen hade han inte väntat detta plötsliga anfall. Detta är den plan han gjorde upp i rådslag med alvkungen och bard, och lika som med Dain. Dvärgförsten hade nu förenat sig med dem, ty orkarna var allas fiender. Och när de kom glömdes alla tvister bort. Deras enda hopp var att kunna lura in orkerna i dalen mellan bergets utlöpare och själva bemanna de stora utsprången åt söder och öster. Det skulle dock bli farligt om orkerna var tillräckligt många för att besätta själva berget och anfalla dem också bakifrån och uppifrån. Men det var inte tid att göra upp någon annan plan eller kalla på hjälp. Snart drog oskan förbi. Rullande mot ost. Men nu kom fladdermusmolnet Det flög lägre nu Över bergets utsprång Virvlade omkring dem Skymde ljuset Och fyllde dem med skräck Till berget Till berget Låt oss inte våra platser vid det är en på den södra utlöparens lägre sluttningar och vid dess fot fattade alverna posto på den östra människor och dvärgar. Men Bard och några av de vigaste männen och alverna klättrade upp på det östra krönet för att få utblick norrut. Snart såg de landet framför bergets fot bli svart av en framskyndande massa. Inom kort svängde förtruppen i fart runt utlöparens ände och kom rusande in i dalen. Det var de snabbaste vargryttarna. Deras rop och tjut ekade redan vida omkring. En flock tappra män placerades i deras väg för att låtsas göras motstånd och många stupade där innan resten vek och flydde åt båda hållen. Som Gandalf hoppats hade orkhären samlats bakom den hejdade förtruppen och strömade nu i raseri in i dalen, jagade vilt upp mellan bergets armar och sökte efter fienden. Deras fanor var otaliga och de välde fram som tidvatten i raseri och oordning. Det blev en förfärlig strid. Det hemskaste av Bilbos alla äventyr och det som han avskydde mest just när det pågick. Vilket vill säga det som han var stoltast över och helst mindes länge efteråt fastän han spelade en helt obetydlig roll i det. I själva verket satt han på sig ringen på ett tidigt stadium och försvann ur sikte även om han inte var utom all fara. En sådan magisk ring utgör inte något fullständigt skydd vid ett orkanfall och den hejdar inte flygande pilar och vilda spjut men den hjälper en att hålla sig undan och förhindrar att en huvud blir det utvalda målet för en orks svepande hugg med svärdet. Alverna var de första som gick till attack. De hatar orkerna, kallt och bittert. Deras spjut och svärd lyste i skymningen med ett sken av kyliga lågor. Så dödligt var hatet i händerna som höll dem. Så fort fiendeherren stod packad i dalen skickade de ett pilränge emot den och varenda pil glittrade i flykten som av bitande eld. Efter pilarna rusade ett tusentals spjutbärare ner och gick till anfall. Tjuten var öronbedövande Klipporna fläckades svarta av orkblod Just då orkarna hämtade sig från attacken Och alvernas anlopp hejdades Hördes ett dovt vrål över dalen Med ropen Moria och Dain, Dain Störtade dvärgarna från järnbergen fram på båda sidorna Svingade sina hackor Och jämte dem kom männen från skön med långa svärd Orkarna greps av panik och i samma stund som de vände om för att möta denna nya attack gick alverna åter till anfall med förstärkta led. Många av orkerna flydde redan i floden för att komma ur snaran, och många av deras egna vargar vände sig mot dem och slätt sönder de döda och sårade. Segen tycktes nära, då ett rop skallade på höjderna där ovanför. Orkerna hade klättrat upp på berget från andra hållet, och många befann sig redan i backarna ovanför porten medan andra hänsynslöst strömmade ner utan att bry sig om de som skrikande föll ner från klippor och stup för att anfalla utlöparna uppifrån. Dessa kunde nås på stigar som gick ner från bergets mittparti och försvararna hade allt för få soldater för att kunna spärra vägen så värst länge. Hoppet om seger försvann nu. De hade bara hejdat tidvattnets första svarta flod. Dagen gick. Orkerna samlades åter i dalen Där kom en skara vargar sökande rov Och med dem följde många man av bolgs livvakt Väldiga orker med kroksablar av stål Snart bredde det riktiga mörkret ut sig på en stormig himmel Medan de stora fladdermössen ännu fladdrade kring huvuden och öron på alver och män Eller slog sig ner på de stupade likt vampyrer nu kämpade Bard för att försvara den östra bergarmen, men han retererade sakta, och all allförstarna höll stånd kring sin kung på den södra, nära korpkullens utkikspost. Plötsligt gör ett högt rop, och från porten hördes en trumpetstöt. De hade glömt bort Thorin. En del av muren föll med ett brak utåt, ner i dammen, spräckt av spett. Utsprang kung nedom berget och hans drabanter följde efter honom. Hettor och kappor hade lagts av. Dvärgarna var klädda i blänkande rustningar och rött ljus glimmade i deras ögon. I skymningen lyste den store dvärgen som guld i skimret från en slocknande eld. Stenar slungades ner från höjden av orkarna där uppe. Men dvärgarna fortsatte, sprang ner till fallets fot och rusade fram för att strida. Vargar och ryttare stupade eller flydde för dem. Torin svingade sin yxa med mäktiga hugg. Och inget tycktes vita på honom. Kom till mig! Till mig! Allvaro män! Till mig! Ha mina vänner! Ner till hans hjälp rusade alla dagens dvärgar. Glömska av all ordning. Ner kom också många av sjöfolket, för bad kunde inte hejda dem, och fram på andra sidan trängde många av alvernas spjutbärare. en gång blev orkerna slagna i dalen, och de föll i högar, tills alla liken kom dalen att mörkna och bli fasansfull. Ulvarna var skingrade, och Thorin rusade rakt på Bolgs livvakt, men han kunde inte bryta igenom deras led. Bland orkerna bakom honom låg redan många män och dvärgar döda, och många fager alv som skulle ha levat sitt glada liv i skogen länge ännu. Och allt eftersom dalen vidgade sig blev hans framryckning långsammare. Hans mannar var för få, hans flanker var oskyddade, snart blev angriparna angripna, och de tvingades bilda en stor ring vända åt alla håll med attackerande orker och vargar runt omkring. Bolgs livakt kom vrålande mot dem och stormade mot deras led som vågor mot sandkullar. Deras vänner kunde inte hjälpa dem. Ty angreppet från berget förnyades med dubbel styrka och på båda sidorna slogs män och alver sakta ner. På allt detta såg Bilbo med djup bedrövelse. Han hade fattat posto bland alverna på korpkullen, dels därför att det fanns större chanser att fly därifrån och dels därför att om han skulle bli bland dem som gjorde ett sista förtvivlat motstånd föredrog han på det hela taget att försvara alvkungen. Det var den mest tokiga sidan av hans väsen som ville det. Också Gandalf var där. Han satt på marken som vore han försjunken i djupa tankar. Antagligen förberedde han ett sista trolleriutbrott före slutet. Det verkade inte vara långt borta. Nu dröjer det nog inte länge innan orkarna är över porten Och vi alla blir rejälslagna eller neddrivna till fångartagna. Det är verkligen som man kan krota efter allt vad vi har gått igenom. Jag önskar hellre att gamle smaugare fått vara i fred med hela den förbaskade skatten- än att de här vidre varelserna ska lägga beslag på dem Och stackars gamla bombor och balin och fili och chili- och alla de andra ska få ett så olyckligt slut och bad med och sjöfolket och de glada alverna jämmer och eländ. Jag har hört många sånger om strid och alltid har jag tyckt mig förstå att nederlag kan vara ärorika men jag tycker det är otrevligt för att inte säga uppskakande om jag bara hade sluppt ifrån det lyckligt då. Målen slet sönder av blåsten Och en röd solnedgång strimmade västerhimlen När Bilbo upptäckte det plötsliga skenet i skymningen Såg han sig omkring Så brast han ut i ett högt rop Han hade sett en syn som kom hans hjärta att spritta till Mörka skepnader som seglade fram Små och likväl majestätiska i den fjärran glöden Åh oh, Örnarna! Oh, örnarna oh, kommer hit! Bilbos ögon tog sällan miste. Örnarna kom med vinden i led efter led. En stor skara som måste ha samlats från alla Nordens örnästen. Örnarna! Örnarna! ropade Bilbo i det han dansade omkring och viftade med armarna. Även om alverna inte såg honom, hörde de hans rop. Strax tog de upp det så att det ekade över dalen. Många undrande ögon såg upp, fast än ännu inget kunde ses utom från bergets södra utlöpare. Örnarna, skrek Bilbo ännu en gång, men i samma ögonblick slungades en sten uppifrån och ramade hårt hans hjälm. Med ett brak föll han omkull och förlorade medvetandet. När Bilbo blev sig själv igen var han bokstavligt talat för sig själv. Han låg på korpkullens flata hällar. ...och ingen fanns i närheten. En molnfri men kall dag välvde sig över honom. Han darrade och var kall som en sten. Men i hans huvud brände det. Åh, oh. åh, oh. aj! Jag undrar vad som har hänt. I varje fall är jag ännu inte en av de stupade hjältarna. Men det kan väl bli det också. Åh, oh. aj! Orkerna Orkerna tycks ha dragit bort Jag undrar om, aj, aj en stackars arma huvud. Är inte alver där nere bland klipporna? Jo, bestämt Och lägret på slätten står kvar Och, jo visst är det dvärgar vid porten Jo, de håller på att ta bort muren Men ingen sjunger Alverna som alltid brukar sjunga Seger till sist ser det ut som men en ganska sorglig historia i alla fall Hallå där! Vad är det som har hänt? Vem är det som pratar bland klipporna? Visst katten! Ringen! Den här osynligheten har sina nackdelar Det är jag! Bilbo Bagger! Torins följeslagare! Nå, no, där är du ju! Det var för att jag fann dig Du är efterfrågad och vi har letat länge Du skulle ha räknas bland de många döda Om inte Gandalf hade sagt att din röst hördes just härifrån senast Jag gick ut för att leta efter dig sista gång Är du illa skadad? Jag, jag har fått ett hårt slag i huvudet Men jag har hjälm och en ganska hård skalle I alla fall mår jag illa Och benen känns som halmstrån Jag ska bära dig ner till lägret det dröjde inte länge för en bilbo sattes ner utanför ett tält i dalen. Och där stod Gandalf med armen i band. Inte ens trollkaren hade sluppit undan utan sår, och få i herren var oskadda. Herr Bagger, jag må då säga. I livet trots allt, jag är verkligen glad. Jag började just undra om ens du med din tur hade klarat det igenom. En fruktansvärd drabbning. Och det var nära att den slutade olyckligt. Men andra nyheter kan vänta. Kom, du är eftersökt. Och så ledde Gandalf in Bilbo i tältet. Där låg Thorin Eken full av sår. Och hans spräckta brynja och illa tilltygade yxa var slängda på golvet. Han såg upp när Bilbo kom fram till hans sida. Farvel, gode tjuv. Jag går nu till väntans salar, för att sitta vid mina fäders sida, till dess världen blir förnyad. Eftersom jag nu lämnar allt guld och silver, för att gå dit där sådant har föga värde, vill jag skiljas i vänskap från dig. Och jag vill ta tillbaka det jag sa och gjorde vid porten. Farväl, konung Nedomberg. Detta är ett bittert äventyr, om det måste sluta så Och inte ens ett helt berg av guld kan uppväga det Ändå är jag glad att jag har fått dela dina faror Det är mer än någon bagger har förtjänat Nej, det finns mer gott i dig än du vet om Barn av det vänliga västen En hel del mod och en hel del klokhet i lagom blandning. Om flera av oss Värderade mat och sång Och gammal Mer än hopat guld Skulle världen vara gladare Men sorglig Eller glad Så måste jag lämna den nu Farväl Då vände sig Bilbo bort Och gick för sig själv hon satt ensam insvept i en filt. Och antingen du tror det eller ej, grät han tills han blev rödögd och hes. Han var en vänlig liten själ. Det dröjde faktiskt länge innan han blev på humör att skämta igen. Det var för att jag vaknade upp i tid. Jag önskar Torin levde än. Men jag är glad att vi skildes som vänner. Du är en tok, Bilbo Bagger, och du bar dig dumt åt med kungadiamanten, och det blev strid trots alla dina ansträngningar att köpa fred och ro, men det kan väl du knappt klandras för. Allt det som hade hänt sedan Bilbo svimmade fick han reda på senare, men det väckte mer sorg än glädje hos honom, och han var nu trött på sitt äventyr. Han längtade in i hjärtorötterna efter hemresan. Men det blev lite fördröjd och jag ska under tiden berätta om några av händelserna. Örnarna hade länge misstänkt att orkerna höll på att samla sin här. Rörelserna bland bergen undgick inte helt deras vaksamma ögon. Alltså hade också de samlats i stora skador under ledning av dimmiga bergens stora örn, Och när de slutligen vädrade strid på långt håll hade de kommit susande med vinden i elfte timmen. Det var de som drev bort orkerna från bergslänterna, kastade dem ut för stupen eller jagade ner dem bland fienderna, skrikande och förvirrade. Det dröjde inte länge förrän de hade befriat ensamma berget så att alver och män på båda sidor om dalen till sist kunde komma och hjälpa till i striden där nere. Men också sedan örnarna kommit var de underlägsna i antal. I sista stunden hade själva Beon dykt upp, ingen visste hur eller varifrån. Han var ensam och i björnskepnad, och i sin vrede tycktes han ha växt nästan till jättestorlek. Hans brummande var som dånet av trummor och gevär, och vargar och orker vräkta åt sidan som strå och fjäder på sin väg. Han gick i anfall mot deras eftertrupp och bröt som ett åsknedslag genom ringen. Dvärgarna hade fattat påstå kring sina herrar på en låg, rundad kulle. Beon böjde sig ner och lyfte upp Thorin som hade fallit, genomborrad av spjut, och bar honom bort, ut ur striden. Hastigt vände han tillbaka, och hans vrede fördubblades så att ingenting kunde stå honom emot, och inget vapen tyckte vita på honom. Han skingrade livvakten, kastade om kullbolg själv och krossade honom. Då greps orken av skräck och flydde åt alla håll. Men med det nya hoppet föll tröttheten av deras fiender. De förföljde de flyende hack i hel och hindrade de flesta av dem att undkomma. Många drev dem ner i rinnande floden, och de som flydde åt söder eller väster jagade dem ut i träsken kring skogsälven. Där förgick den större delen av de sista flyktingarna Medan de som är möda uppnådde skogsalvernas rike blev dräpta där eller insläpade att dö djupt i mörkmordens stiglösa dunkel. Enligt sångerna förintades tre fjärdedelar av orkerna från norr den dagen och bland bergen blev det fred för många år framåt. Segen var tryggad före nattens inbrott men förföljandet pågick ännu när Bilbo återvände till lägret. Och där fanns inte många i dalen, förutom de allvarligt skadade. Men det kom att röja några dagar innan Bilbo gav sig iväg. De begravde Thorin djupt under berget. Och Bard la kungadiamanten på hans bröst. Må ligger där tills berget störtar ihop. Måden bringa lycka åt allt hans folk som hedan efterkommer att bo här. På hans grav la så alvkungen Orkrist, alvsvärdet som hade tagits ifrån Torin under hans fångenskap. I sångerna berättades det att det alltid glimmade i mörkret om fienden alkades så att värgarnas borg inte kunde tas med överrumpling. Där tog nu Dain, son av Nain, sin boning, och han blev kung nedom berget. Och så småningom samlades många andra dvärgar kring hans tron i de uråldriga salarna. Av Torins tolv följeslagare fanns tio kvar. Fili och Kili hade stupat, då de med sina sköldar och kroppar försvarade honom. De andra stannade hos Dain, ty han fördelade sin skatt väl. Det var naturligtvis inte mer tal om att dela upp skatten i de lotter som de hade tänkt, till Balin och Dvalin, Dori, Nori och Ori, Oin och Gloin, Bifur, Bofer och Bomber, eller Bilbo. Men en del av allt guldet och silvret, bearbetat och obearbetat, överlämnades till Bard. Dain sa, vi ska ta hänsyn till en dödes löfte, och han har ju fått kungadiamanten nu. Till och med en del var en oerhört stor rikedom, större än många dödliga kungars. Av den skatten skickade Bard mycket guld till härskaren i Sjöstad, och han belönade rikligt sina följeslagare och vänner. Och kungen gav han Girions smaragder, som Dain hade återlämnat till honom. Det var nämligen de ädelstenar som kungen älskade högst. Till Bilbo sa han. Den här skatten är lika mycket din som min, om än de gamla överenskommelserna inte kan hållas, eftersom så många har varit med om att ärövra och försvara den. Även om du vore villig att avstå från alla krav, skulle jag önska att Torins ord, som han ångrade sen, inte blev besannade, att vi skulle ge dig lite. Jag vill belöna dig rikligast av alla. Mycket vänligt, sa Bilbo. Men det är faktiskt en lättnad för mig. Hur i all sin dag jag skulle få hem skatten utan strid och mord ut med hela min väg, det fattar jag inte. Och jag vet inte vad jag skulle ta mig till med den när jag kom hem. Hos dig är den säkert i det bästa förvar. Till slut vill han bara ta med sig två små kistor. Den ena fylld med silver och den andra med guld. Så mycket som en stark pony orkade bära. Det är jämnt så mycket som jag klarar av sa han. Slutligen var stunden inne för honom att ta avsked av vännerna. Farväl, Balin, och farväl, Dvalin. Farväl, Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin, Bifur, Bofur och Bomber. Mot era skägg aldrig glesna. Farväl, Thorin Ekenskölde och Fili och chili, må ert minne aldrig förblekna. Så bugade sig dvärgarna djupt utanför sin port. Men orden fastnade i halsen på dem. Farväl och, och lycka till vart du än far. Om du någonsin besöker oss igen sen när våra salar har försönats på nytt. Då ska festen i sanning bli strålande. Om ni någonsin kommer förbi mitt hus- så bryr inte om att knacka. Te serveras klockan fyra. Men vem som helst av er är välkommen när som helst. Detta var 23 delen av Bilbo, en hobbitsäventyr av J.R.R. Tolkien, i översättning av Britt G. Hallqvist. Radioarrangemang Evan Storm, regi Staffan Olsson och tekniker Erik Winlöf. Berättade var Jörgen Sederberg, Bilbo Håkan Särner, Bard Thord Pettersson, Gandalf Evan Storm, Torin Åke Lindström och Balin Håkan Urlen